Kulturno umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno umjetnička programa od edukativni karakter. Kulturno umjetnički program edukativnog karaktera. Program kultura artistek me karakter edukativ. Kulturno umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno umjetnički program edukativnog karaktera.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 Terorizma. Zajmova kredita i raznih satelita Permanentno blate ugled druga tita Kataklizma Komunizma Kataklizma Komunizma Svi dobro vide A nikoda prizna limu rasizma i liberalizma S ide i homoseksualizma Sme su to produkti kapitalizma Kataklizma Komunizma Kataklizma, komunizma. Loši je danas, za sutra, ponavljaju meni od jutra do jutra. Bez takve žrtve, Amerika i Engleska, nikada neće postati žena proletarska. Kataklizma! Japan the Japanese will be in the hands of the terrorists. Cataclysm. Communism. Cataclysm. Communism. Unbeknownst to the fear and sadism. We are strongly against the root of Kataklizma komunizma. know. Who knows? Who knows? The bad days for better tomorrow They repeat me from tomorrow to tomorrow Without such a burden America and England Will not become a country Ne daj se Ines. Ne se godinama Moje Ines. Biojemo mi na bama! Ni je zlava sada! To bi sada nije bio siva! Kataklizma! Komunizma! Kataklizma! Komunizma! Kataklizma! Komunizma! Komunizma. Kataklizma komunizma Kadaklizma komunizma, komunizma Kataklizma komunizma komunizma komunizma, kataklizma komunizma, kataklizma komunizma, Odcupe. kataklizma Komunizma Okupirajmo Kupek Kupirajmo novi radio Beograd sve do onog trenutka dok ne promeni konačno ime i prezime. Dobroveče, dobrodošli u 24. kupek po redu, odnosno kulturno-umetnički program edukativnog karaktera. Ako zanemarimo Boru Đorđevića u ovoj pesmi koju smo malo pre poslušali, a u izvođenju Ramba Madeusa i Mice Troprtaljke, Mogli bi svi da zapjevamo. Ne znam, teško mi da procenim, ovaj, pitam vas da li je konačno počela revolucija. Vidim da Rim gori, Evropa i Amerika se bude, pa možda nam se konačno ostvari ono Marksovo proročanstvo koje je Rambo Amadeus tako lijepo spjevao. Svet je odvek nekako počivao na, na polaritetu, pa... Eto, ako će Amerika i Engleska da se oproletere, opro mi ćemo da udarimo kontru i poželimo dobrodošlicu svjetskom kapitalu i kapitalistima. Invest in Balkans. Zemlje neslučanih mogućnosti, zemlje čutljivih i odanih ljudi, a nada sve, mazohizmu skloni. Kako ono kaže jedan od onih dalmatinskih pesnika, ko na tvrdoj stini svoju povijest piše, i tako dalje, i tako dalje. Jedna od najboljih fora, inače, koji sam posljednjih dana uočio na internet, Nebu je bila ona, kaže, ma nek tebi na kušin bude, pizdati materina. <laughs> Dobro, nisam se ja džaba osvrnuo e, na ove dalmatinske poštapalice i pošalice. 24. po redu kupek približit će se i dodatno Dalmaciji, konkretnije Splitu, a možda za kraj poslušamo neku dalmatinsku priču za laku noć, po kojima je poznata naša večerašnja gošća. Pre nego što nastavimo dalje, idemo da je muzikom. Isproji, začepi pravu rutu to je lako Kod nas bit snalažljiv Je zajebat zakon, zajebat sve nas Ma nema problema, zakon je pun rupa Poput goblena Pa vezi sliku, za sebe rođak je priku Baci kost, pa sima šta nose palice Sitne ribe pune marice Dok pametne glavice Biže priko granice a preplaćene kuzice nas vode, žerne priko vode dok ispravljaju netočne navode. A na ulice su izašle curice, naše mlade snaše, ulovna nogometaša, ali im paše i druga mogućnost. Sve dok je sigurnost, izjesna budućnost. Naprekle lisnice, nisu baš bistrice, pa bi bile bit misice i na modne pistice. To su nova iskustva koja otvaraju vrata, auta odpaca velikog formata. Ako nisu kriminalci, oda su tatini sinovi, u glavama im plinovi, i se šta vriti, Danje je rodite, spisao života je kojima podi auto je mobiča. Svi krvatine, a svaki skače kak klokran, čim čuje cecu, neki hit, kurvo, polka, tu nema sreće, sve je gluma. Ljubav odnosi bujica kući računa, sve do crnog mora, još crnje i gore u mrtvo more. Tu nema života, samo svota, nema snova, samo lova, od rovnje od otrova, što špor kao šport i poslova. Tu pije pive, bez perspektive, izvukli su krive karte, krivo vrime, krivo misto, obećanja, blago sranja, nema više vizionara, legionara, revolucionara, bolest gora od carsa, u ime svoga boga Marsa, sve ih je tribalo u ludare u mobolnice, prije nego sjebaše bolnice i tvornice. A ja bi samo tija radit, pošteno zaraditi imar što u banci, da me ne hrane starci, život je pjedan, al se ne dan. Nisam gladan ni žedan, krpin se iz u tjedan I teško je nama šta biti bit ljudi Barimo nenormalni ludi A smo uništa se bore i kad je najgore Dio smo faune i flore, imamo ljubav i more To nam ne kod nas drugi viznar puše Ne mogu se kopreti, do nas sitne duše Šta kuše gusto agon, lošeg emotivnog naboja Na plenetskom su stupnju razvoja on ništa dobro podmazanih analnih otvora Voze linijom najmanjeg otvora I nema te. Poštenja, oče naš i zdravo marije su cijena oproštenja I nema općeg dobra, samo vlastita torba i tupe kriminalcija Se šute papci, suci, fratni, policajci Jer su rođaci, listoj stranci, sta banda A mi smo stranci u vlastitoj zemlji zbog ljudskog šljama A mi smo stranci u vlastitoj zemlji zbog ljudskog šljama Lipa naša silovana Heroji, ne trebaju da puške ni pištoni Samo čisto srce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 Kaže u neki, kažu lažu, ne znam, pitam se da je ti bio možda i akronim od Toma Bebić fan Club. Tomu bebiće ćemo inače poslušati nešto malo kasnije. A sada malo propagandnih poruka. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. I tako dalje, i tako dalje. Oni koji su slušali kupek kod prve emisije znaju da je... Prvi, prvo i zadnje kupeka bilo posvećeno Militu Rajvića i njenom filmu Sinema komunista. Od tada je prošlo, verovali Milene, ili ne, čak 7,5 mesoci. Ako me, matematika ne vara. Protekla su 23 kupeka, a Milena nikako ne da mira. Eno je sa svojim filmom dobila nagradu za najbolji dokumentarac to na Međunarodnom filmskom festivalu u Čikago. Kažu da je Čikago drugi najveći srpski grad, a gdje ima Srba, tamo i Srbija. <laughs> Zanima me inače koliko je nagrada Mila Turalica filmom do sada skupila. Možda sljedeći put i odgovorimo na ovo pitanje. Inače, za dva dana u Muzeju istorije Jugoslavije, dugo nismo pričali o Muzeju istorije Jugoslavije, počinje 52. Po redu oktobarski salon. Svečano otvaranje je u 19. h, znači 20. oktobra, a svi koji su prilici, u prilici mogu doći da na licu mjesta pogledaju čoveka, čija je pesma zapravo bila inspiracija za naziv ovogodišnjeg oktobarskog salona koji se, by the way, zove Vreme da se upoznamo. Salon otvara, pretpostavljam da već znate, Damir Avdić, bosanski psiho, diplomac, graha, kako god vodovih žele da ga zovete. Osim grahe, tu na oktobarskom salonu nastupaju još art klinika i osijatija, itamar rozeda centar za kulturnu dekontaminaciju imenja cijanović vuk čosić i rena vele i tako dalje tako dalje nikad nisam voleo da iščitavam sva ova silna imena lako ćete saznati ako vas zanima tema je, inače ovog oktobarskog salona je kako generisati odgovornost kako danas možemo da reagujemo ili odgovorimo na zahtev da budemo odgovorni prema drugom ili prema njegovom drugčijem pogledu na svijet? Kako možemo da preuzmemo odgovornost ili da delujemo drugčije u svojstvu proizveđača i, ili potrošača kulture? Kako možemo da igramo aktivniju ulogu u tom procesu? Bogodišnji salon će inače biti popraćenim publikacijom, tačnije tekstovima, esejima i studijama koje podpisuje osmero autora, a to su Ivan Čolović, Lana Zdravković, Damir Arsenijević, Dr. Štef ili Stef Skaljola, Stefrekobi. rekao bi, pa onda Nova Trajser, Branimir Stojanović, Ran, Kasmi Ilan, odnosno Ilan, Uh, Udi Edelman i to bi bilo to, da. Knjiga će biti promovisana u ovog okviru ovogodišnje izlažbe 52. oktobarskog salona u Beogradu i u Ljubljani sredinom novembra mjeseca. E sad vratit ćemo se malo na otvaranje i na čovjeka koji otvara oktobarski salon i na čoveka pokom, po čijem delu je ovaj, ovogodišnji oktobarski salon najvjerovatnije. Nisam provjerio, ali... Tako mi izgleda dobio ime. Reč je, naravno o Damiru Avdića. Damir Avdić će nastupati na otvaranju u četvrtak, a nastupit će i u pančevu koji nije tako daleko od Beograda, što god i koliko god neki misle da tu zaista jeste. I ako baš želite da vidite grahu u idealnom okruženju, Elektrika je pravo mesto tu, će promovišati posljednju knjigu Kuda sestro, a sve počinje u 20h. Napominju da neće kasniti. Inače, stari kupe kupci će se opet setiti da smo grahu davno najavljivali, pa bi sad već sa sigurnošću mogao da tvrdim da znam kome će jedna od naredne dve emisije biti posvećena. Tvoje delinstvo je završilo na dva flora. U masovnim grobnicama i koncentracionim logorima. Na kome ta dva flora? Želiš da ti sfira pičko jedna nostalgična. I love you, my the Balkan beat, my mother. you, my region, Tito. Zratstvo jedinstvo je završilo na dva flora! Pred stráčkim vodovým i masovnim kojačima, tako je more dva flora! Ti igrač! Pičko jedna nostalgičná! Je ti bijelo dugme, majku! Jebo ti lepa brena, majku! Jebo ti Joni Štulić, majku! Jebo ti paket aranžman, majku! Jebo ti komunizam! I svastiku i majku! AHA, AHA! Wkritz I A VRIGEN WREY Eme da se upoznamo. Onakvi kakvi stvarno jesmo. Onakvi kakvi stvarno jesmo. Onakvi kakvi stvarno jesmo. Onakvi kakvi stvarno jesmo. Deto je bio Damir Avdić. I pjesman Bratstvo jedinstvo i vrijeme je da se upoznamo onaki kakvi stvarno jesmo. Inače, nakon grahe u elektrici počinje najnovije izdanje gr programa. Projekat Saše Rakezića, odnosno zografa i kulturnog centra Pančeva. Inače, vreme... E, Koncert u Panču u Damir Avdiću počinje u 8 sati. Napominju da se neće kasniti, a grr, grr, gr, grr, grr, program, grr, program bi trovao početi negdje poslije 9, dakle, kada završi koncert. E, sada, nakon ovog malog propagandnog kompleta, poslušajmo šta ima za reći naš drugar John Cleese. for something completely different. On a zbori, ticho kao kad sapuce more. On a zbori, ticho kao kad sapuce more. Kaže, nema više misliti na mene I kaže Zaboravi, zaboravi Njene oči Njene oči govore mi mnogo dapati, pati do mi zadire u srce i ruje Zagrli me, zagrli me Da li me čuješ Zagrli me, zagrli me I nemoj stati nikad Ne idi, ne idi od mene Nemoj nikad stati Ljubi me, Ljubime, me, ljubi me, poljubi me. Njene usne, njene usne i meke i tople, kad je vidim ne znam kamo ruke da stavim. Ne sam reći niti jednu riječ, možda pati, ljubi me, poljubi me, možda pati, ljubi me, poljubi me. I nemoj stati nikad, ne idi, ne idi od mene, nemoj nikad stati, ljubi me, poljubi me, ljubi me, poljubi me. nikal made od mene, the of men nemoj nikad stamt lobby me poyubi me lobby celuno si lae tu la cuior ie Marce Sluša. Slobodanka sine, čuješ li me? <laughs> Čekaj, je Slobodanka ili Boba ili Marčelina ili Četnikuša, kako te već zovu? Pa, svi me zovu Boba u stvari ciljeg nije meni je zna Slobodanka. Čak ni <laughs> onda, kada je bilo. <laughs> Bez Boba. <laughs> e, Bobo, Dobro Dobroveče. Kako si? pa tako može. <laughs> ja, ovaj vidim da su ljudi bili poprilično nestrpljivi da te čuju. O, a ja sam ne bi ja bio ja da nisam jeli malo to uvod duži iki koliki jeste bio vjerujem ne bez razloga. A ovaj jedan od razloga između ostalog kako bi ja moju bobu jednostavno prilagodio atmosferi kupeka. Bobo je sam uspjela u tome. Pa, ne volim muškima reći da nisu uspjeli, ali... <laughs> e, dobro. Čim ja te čujem, kako ti smije, znači da sam na dobrom putu. <laughs> da. A, a posle emisije možemo o svemu ostalom da razgovaramo. Sad imamo, Sad imamo jedno sad, sad i po vremenog fore. E, Bobo. Reci. Daj ti meni reci. Odakle, Marčelina, kad si ti prvi put sebe... Marcellinom prozvala ili te neko drugi zapravo prozvala? Pa, sama tam sebe prozvala. To je bilo jedno čemu sam 5-6 godina. nešto. Čekaj, je to zbog sličnosti ovaj, u, u, u pjesmi Tome Bebića koje nekako deliš sa glavnim likom pa ima nešto u toj pismi što mene, kako si ti sam malo prirekao, ovaj baš onako, zabor bolj, znaš. Aha. A osim toga, u nekim dijelovima toj pismu se prepoznajem. E sad, točno u kojem to ne bi sad ogešnjala. To nećemo, nećemo ostaviti za, za javnost. Okay. A prvi put sam pod tim se udonimam, e objavljivala u službama dramati u pometa dok je još Čičo Senjanović bio urednik. Mm -hmm. sam prvi put znači javno ovaj nešto uh, pisala po tim čevdanima. A daj I mi reci kad si prvi put javno uopšte bilo šta objavljivala? Uf, u četvrtom mjesecu. <laughs> <laughs> sad se ceneće hoće vratiti tačno u godinu, jel? <laughs> Zanima me, me, pre svega, kad si, kad si upoznala svoje pisateljske sposobnosti. Ja sam u najavi ove emisije, između ostalog, spomenuo da smo te svi nekako očekivali ovih dana u Beogradu, pošto će uskoro sajam knjiga. Uh, I tvoja, tvoj prvi cijeli, odnosno tvoja prva knjiga, bar smo se nadali, je trebalo da se pojavi na tom sajmu. Pa na kraju krajeva je da se nije pojavila na sajmu, u svakom slučaju, je trebalo se pojaviti ovih dana. Pa, ajde, možemo o tome malo kasnije, ali za početak me zanima kako si ti otkrila svoj dar, odnosno, ili kako su drugi otkrili tvoj dar. Pa, ne znam, ja sam uvijek u stvari pisala uh, nešto. Samo sam to radila nekako za sebe. I nisam bila ni svjesna da je to nešto možda čime ću sad baviti u životu. Prvo što mi je bilo, znači u ovim nekim najmlađim danima imala sam neku obsesivnu potrebu za čitanjem, Znači stalno sam bila u tom nekom svijetu pisane riječi. Mm -hmm. o, to me fasciniralo. A sama sam počela aktivnije pisati tamo negdje u srednjoj školi ali stvarno ovaj, baš za sebe doslovno. I ovaj, možda se nikad ništa ne bi dogodilo da jednog dana nisam vidjela u Slobojno damaci znači u pometu, pomet je bila humoristički podlijeak u ja. damacije. Dalmacije. Neki natječaj su objavili za najbolju kratku humorističnu priču, a ja sam ta baš bila u periodu rastavi, tako to, a bila sam nezaposlena. I trebala mi je svaka krinta, a imala sam taj neki svoj dnevnik koji sam pisala ovaj, za sebe. U biti, taj dnevnik je bio na neki način, um, neko moje privatno pražnjenje, znači svi ti problemi koje sam imala, jako bi mi je bilo najteže, ja bih sila, ovaj, imala sam neki stari kompjuter koji je služio samo kao pisaća mašina, i ja bih onda sila i tako. U biti se zaprkavala na račun sebe i svojih problema pa, pa mi je to olakšavalo ovaj situaciju i ona se izabrala neku od tih priča i poslije na taj natječaj. Ovaj, Čičo Senjanović je to objavio, ja nisam mogla vjerovati ono tretirala sam cijelo susiststvo, i prijatelje sa tom činjenicom, jel da je meni Čičo Senjanović objavlja priču u pometa, i, ovaj, I onda sam sljedeći u subotu opet poslala i tako je to išlo, priča za pričom i jedan dan ja nazovem Čiću u redakciju i pitan, dobro, a kad će se znat ko je pobjedio na natječaju? A on se uvotio ovaj smijati, ovaj, pa nije to bio pravi natječaj, nego kao fiktivno to su sam u redakciji zafrkavali. Ja sam valjda jedina u Dalmaciji koja nije skužila da je to zafrkancije. Bila si, moram da priznam, poprilično naivna. Ovo, ko što si... <laughs> Ko što si vjerovala da ćeš od pisanja nešto zaraditi <laughs> Pa gdje to ima bobo? <laughs> da. <A>? Da. <laughs> ovaj, ali onda je Čičov ovaj napita da bilja nastavila pisat e, za, za pomet i tako je to krenulo. Evo, to su inače ja ajmo reći početnici. A, dobro lepo Po ti to trajalo sa pometom? od prilika dvih godine. Pazi, ja te pitam ovo zatvar uh, mi za Bobu Duderiju, izvinjavam se, uh, za, za, za Dalmatinske priče, za Laku noć, za Marčelinu, zapravo znamo od onog prvog, prvog teksta koji si prosledila e-novinama uh, pod nazivom četnikuša. uša, jel'i? Da. Uh, pre toga, barem uh, čitalački krug izvan splita, Uh, a tu pre svega govorim jeli, o Belogradu i, i, i tako dalje teško da ima prilike da čuje nešto o Marčelini, odnosno o Slobodanki Đuderiji <laughs> uh -huh. uh, pa siguran sam, siguran sam da, da, da mnoge zapravo i interesuje uh, odakle i ta priča ne mislim u, u tom nekom uh, formalnom smislu jeli, kako se ti odlučila poslati i uopšte o samoj priči, nego u taj neki period vjerovatno ljude zanima dakle, od trenutka pojavljivanja Slobodanke i Đuderije na ovom svijetu pa do trenutka slanja tog e-maila na adresu enovina. novina Pa, gleda, to je ovaj, u biti je dosta smišna priča. Sve moje priče su smiješne gleda. Um... Ja sam, kad, kad se ugasija Feral, uh, tako bilo sam dosta nesretna zbog toga što sad više neću moći čitati tu ekipu iz Ferala. A pošto sam tad aktivno pisala moj blog Marcelin, uh, neki ljudi koji su znali da, ja, da mi nedostaje Feral jako, su mi postavili link najnovine. Uh -huh. I ovaj, i taj neko ko mi je to posao, rekao, je ovaj, evo kad stalno plaćeš za tvoj infera, optim, oni ti sad ovd ovdje pišu. I onda sam kvitela na, na taj link ostalo je povijesti. <laughs> dakle, ovaj, vidjela sam samo Dežuvovića, Ivančića, Lucića, i tako taj je priorio koji sam tražila. I ovaj, i onda mi prva napamet da, da bi možda mogla pokušati posati tu svoju priču čatni koju sam ja držala baš doslovno u vladici i nisam znala šta bi s njom. Pošto sad sam nekako osjećala da bilo dio u Hrvatskoj, da je pošaljem, da vjerojatno ne bi bila objavljena, imala sam takav osjećaj možda sam, možda nisam bila u pravu. I ovaj. A strašno sam, strašno sam željela da je, da, da je se pročita jer je to jedna. Jako osobna priča koja opet ima puno veze sa, sa događanjima iz tog vremena radno. Mm -hmm. I ta me priča na neki način obilježuje, to je bio moj prvi susret, ajmo reći sa, znaš, ono kad stojiš ispred nekoga kod leto prigovara što se zoveš tako što se zoveš jel, i ovaj kako se zoveš u potpunosti te razumijem rekao u potpunosti te razumijem da <laughs> meni je to bilo znaš, ja sam baš par raz druge planete iako je znaš, ja već bija ja vrka frka na sve strane i sve se to događalo ali ja stvarno nisam nikad jednostavno nisam mogla pojmiti da, da te neko može eto zbog imena zbog ne znamo genetike ili čega već ovaj, mrzit, znaš. I tako da je ta priča bila baš onako napisana skroz iz duše, iz dna duše. I, o, I ja sam je morala objaviti, imala sam ono užasno potrebno je ovaj I, i onda sam pomislila, pa je postaća u E novine. Ako mi ne objave, niko neće ni znat, ono, neću se usremotit. Ako mi objave, e sad to, ako mi objave, to je bilo ono, znaš potpuno nemoguće, mislim. Baš sam ono razmišljala, je, baš će sada oni objaviti tebe, ono, kositi. I tako ja pošaljem i... Kad ono? <laughs> tako je to krenulo, sa, sa E-novinama u <laughs> biti. Onda sam se čula sa Perom, i e Perom me pita, imaš li ti ovoga još? <laughs> Toga se sića. <laughs> je, puno, puno ladicu. To mi je bilo najdraže pitanje koje sam čula u životu kada Feta Luković pita imaš li ti ovoga još? <laughs> Dobro, tvoja reakcija je bila nakon toga ovaj, gotovo svake, svake sedmice po jedan tekst. Pritom, si ti, pritom si ti objavljivala ne samo na najnovinom, ti si objavljivala i na svom blogu ti si objavljivala i na nekim splitskim portalima, koliko mi se čini, pa tu i tamo nešto i na Slobodnoj Dalmaciji je čak ovaj, izlazi, su oni ili su oni to onako lagano potkradali? Pa nije me niko tako potkradao. Poslije sam imala tih slučajeva, ovaj, ali tad u početku nije. Mislim, ljudi su uzimali sa bloga, znaš kako ti je na internetu, ovaj, šta je na stolu ponuđeno. Pa internet je slobode, da, tako je. Znaš, ono, ko u švedske stoli. Ovaj. Ja u principu nisam nikad imao ništa protiv da neko preuzne, naravno pod uvjetom da, da ipak uh, stavi link na blog ili pa da napiše, ovaj, m, znaš, ime autora, to je ali Tako da ovaj, nisam, nije me nitko potkradao. Ali poslije sam imala genijalnih slučajeva. Na jednom hercegovačkom portalu sam otkrila cijeli svoj književni opus pod tuđim imenom, naprijed. <laughs> Dobro, i kako si ti reagovala na to? Pa, to je bilo smišno Zapravo kako si, kako si otkrila uopšte? Pa dakle, tu <laughs> imam prijatelja iz da koji su prijatelju na ljetovanju i jedna moja prijateljica je baš pričala prijateljima okupljenima za stolom, da ima jedna moja priča koju ona obožava. I sad ona je to pokušala prepričati a pošto su imali laptop, joj sam rekao, pa čekaj, ovaj, ja ću naći tu priču na, na internetu, pa ću je pročitati ljudima. Pa si i ja naslov... jedno našla, a? Kroz Malim... Google. E, nisam točila. Izvidi, ništa, ajde, nastavi, nastavi. <laughs> ovaj, i dakle, ukuticam joj ja naslov i nađem priču, ali pod, pod ne svojim imenom. <laughs> I onda otkrijem da je netko na jednom zagrebačkom portalu objavio tu moju priču, samo je prilagodio zagrebačkom ovaj, golu, znači bilo ono kaj i šta znam i ovaj, tu sam reagirala, poselao sam mail uredništvu i tako, i oni su to kao riješili brzo, a onda, ne znam, nije čekaj, mi da... Čekaj, na koji način era, su riješili? Šta, skinuli su ga sa sajta? jeli su ti, su su gali, ti isplatili neku š... vlasnoslovnu sumu? <laughs> e, nisu mi virovali, znaš, jer je, jer je na njihovom portalu priča bila objavljena prije nego na mom blogu. Mm -hmm. I onda sam baš bila kontaktirala ekipu Zenomina da mi nađu tu priču, jer ja na blogu nisam objavljivala uvijek prvo, znači nekad bi moja, moju priču prvo poslala u ove novine, pa bi tek onda objavljala na blogu ili već ono kako, kako sam kako mi se dalo, jer u određenom momentu I, ovaj, i morala sam se dobro namoći dok sam našla u stvari prvu objava. Prva objava je bila punih godinu dana prije, na gledam na tom portalu i ja to tako sam imala dokaz da je to ipak moja priča i tako se to rješilo i onda mi nije da vrag mira i ja ti ukuca na naslov te priče ponovo u internetu i otkrijem taj hercegovački portal gdje je neko? a to je već skoro pa genijalno. Dakle, neka ženska osoba, pod nekim pseudonimom isto, je slala moje priče na taj portal i isto ih prilagođavala ovaj, znači, <laughs> podnevlju <laughs> drugim dičima. Recimo priča u kojoj ja opisujem Feštu svetoga duje uspitu, ona je to ovaj, prebacila na Piki Jadu tamo negdje u Hercegovini, mm -hmm. onda tamo gdje se ja malo diram u Keruma, jer znaš da ja bez Keruma ne mogu u pričama, a Kerum ne može ni bez tebe, verovim. <laughs> Bobo? Da i mjesto radnje, sve drugo bilo isto. Aha. Bobo. I tu je Aha. bilo na tom portalu jedno dvadesetak mojih priča. Bobo? Da? E, nešto mi se prekidao, je li ti to prekidaš u govoru? Ne. Aha, ajde id nastavi, sad te čujem dobro. Pa eto rekla, sam. <laughs> ja sam samo čuo ne samo ja nego i svi ostali, da je tu bilo 20 tvojih priča, ali nismo čuli šta je bilo dalje. Znači, ja sam poslala mail u uredništvu i oni su ovaj strašno su se iznervirali bilo mi je jako neugodno, izvinjavali su mi se, odmah su makli sve te priče i tako dalje, tako da, eto, nije dalje bilo nikakvih problema. A poslije toga sam nekada više neću uopće tražiti po internetu, ti sve imamo i priča, jer ova je, ja sam sigurna da bi našla, onda se samo bez veze ova živcina, šta će tražiti, Pa, pametno. Nego, znaš šta me zanima? E, šta je bilo ono, sad obzirom da se rekla da si jako puno čitala, pre neko što si počela sama da se bavim pisanjem, šta je bilo ono što je tebe zapravo oblikovalo i tvoje stavovi? Šta je to što si čitala baš puno? Pa ne znam, evo ovaj... Jedan, uh, jedan, jedan detaj znamenljivi. Ja sam recimo u dobi od ne znam, nekih 14 godina pročitala Imali smo doma cilj onaj opus od Remarka, Erich Maria Remarka. Uh -huh. I ja sam cijeli taj opus počitala jednu tri puta, znači svaku knjigu po tri puta. I bila sam fascinirana. I uh, poslije toga sam čitala sve. Znači, ja u biti, znači, je kao da imaš neku, neku čudnu potrebu, a nisi ni sam svjestan ni, ni kako je to potreba ni o čemu se tu radi. Ja sam samo imala tu jednu nevjerojatnu potrebu za čitanjem. Tako da sam čitala sve. Znaš, ono kad ljudi kažu ovaj, da čitaš na kraju počneš čitati naljepnice na ovim deterđentima za robu i za za, za suđe. Ono, čitaš sve. Sve što je u slovima, to ti je ono, eto, to je meni bilo baš ne znam, možda je to neki poremećaj. Srećemo, <laughs> pa tada to vremeni nije bilo toliko o, reklama po medijima. Onih umetnutih, raznoraznih. <laughs> Bojim se da bi to pogubno djelovalo na, na, na tebe <laughs> i na slične. <laughs> pa ne zna, znaš šta je najsmišnije pitanje, znaš kao me najko pita, ne znam, ili ko ti je uzor ili šta je djelovalo na tebe ili šta te je oblikovalo. Ja mislim da me najviše oblikova moj vlastiti osobni, mislim, kako je kao vlastita priča neka obiteljica, odrastan i to kao i svakog. A poslije što se tiče ovaj, ljudi od pera, Uh, mislim da, da nitko od njih nije na mene posebno utjeca, nego su me svi oni hranili, znaš. Mm -hmm. I onda to izmiksano sa nekim uh, sa nekom mojom privatnom pričom na kraju je rezultirao, eto, dalmatinskim pričama za laku noć. <laughs> ja, pa divne su ti priče, eto, to moram priznati. Uostalom, to sam ti već i rekao u nekoliko navrata. Hvala. Posebno kao dalmatinske priče za laku noć. Bobo! Hoćemo da napravimo jednu pauzicu. Da, idem da. sa časkom u pa ne svačim. <laughs> e, ne brini, nađećemo te. Ovo, ja sam pripremio par pjesmica po tvom izboru. Jedna od njih je Luki i ti si more. A dogovorili smo se, e, pre nego što ih pustim, da ćeš ti da objasniš zašto je to tvoj izbor. Da. E, dakle, e, pjesma od Lukija, ti si more, Um, to je isto uh, cijela jedna priča, ali ću pokušati rezimirati. Um, ja sam prije nekoliko godina živjela na Čijovu i tu je bila jedna mala uvala koja je uh, početkom ljeta i krajem meta bila prazna, znači bila je moja privatna uvala, ja sam tako doživljavala. I onda bi ja tako, ne bi bilo nikoga, ja bih lišla kupati i to su bili posljedni cenuci, ovaj, pošto sam ja ovisnica u moru, zaljubljena sam u more, onako baš biološki ovisna u moru i, ovaj, i ta fascinacija morem uh, je bila na neki način neizrečena, dok ja nisam prvi put čula tu pismo od Luki. Dakle, ja sam došla doma s mora, uključila radio i čula tu pismo. I ostala sam onako, ukopala sam se na mistu i od tada, od tada već ima dosta nekoliko godina, uh, ta pisma uvijek jednako djele na mene, kad god je čujen, di god da je uh, jednostavno me, ovaj, ne znam, kao da me hipnotizira. I, ovaj, um, ne znam, nježna je, lipa pa pusti ljudima da čuju, što <laughs> je to pa... super što će, će Lukija slušati. <laughs> Nije mi preostalo ništa drugo. <laughs> pa da, kad ljudima pustiš sve će bi jasno. Evo ide. Ajde. Ajde. Ajde. Če će u pismu, jer je veća nego more. Šta niz verseu se cidi, sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Nima sasedi iskrcat, i to pri mene će putni. Поя зарублена душа А лечу по бам Luki, i ti si more, muzička želja naše gošće Slobodanke, Bobe Ljuderije, Marčeline. Je ti bilo fino? Uvijek mi je fino u <laughs> Jednom si mi rekla da uz ovu pismu o, vrlo često pišeš, da nisi sad nešto na brzinu nakucala. Pa nisam sad nešto načucala, ali sam uz ovu napisala dosta svojih vlastitih pisa. Da. da dobro, možda nešto, budemo li imali sreće do kraja emisije i čujemo. Nego Bobo, ti si Hesu. ono što je meni jako zanimljivo, osim tvoje fascinacije morem, posebno nakon što si čula Luki lokija. ja, A, vrlo fascinirana i Beogradom. Ajde, molim te, objasni mi korijen tvoje fascinacije u Beogradu. A... Znaš šta, ja mislim da, da sam imao sreću u Beogradu poznat u onim sretnim 80-im godinama, znaš. Uh -huh. A sve što se događalo u 80-ima je bilo jednostavno lipo. Možda čak i nije bilo toliko lipo koliko sad iz ove perspektive se čini tako lipo. I ovaj, imala sam sreće da sam u uh, spritu sadržila sa ljudima koji su poznavali uh, ekipu iz tog uh, kako se ta zva noli za Beograda uh -huh. i onda su mi tako Zimi znali doći u Beograd pa biši po tim nekim turnima pa bi ne znam. Onda kad bi se vratili usprit, onda bi nam se štit e, parija dosada u odnosu na, na događanja u Beogradu. U Mala Belgradu je uvijek moving, mm -hmm. a mi smo uspjetu znaš, e, naslonili bi se na ziv isprit, ovo bi narili, i onda bi tako se jadali kako je uspritu dosadno, kako se ništa ne dešava i onda bi se štitili sviati kako u Beogradu, oni to pa stalno turme, pa ovo pa ono, onda bi ja rekla ekipi pa mislim, nije baš teško okreniti par brojeva telefona i organizirati tulum. A, ko će to? Zima je, vruće je. <laughs> Izgleda da je, mislim, Beograd je odnosu na Split, naravno, pogotovo zimi, ima puno, puno um, bolji, zapamniji život. I upoznala sam, u tom, tom periodu sam upoznala neke jako zanimljive ljude, i dobre ljude u Beogradu i u biti svaki moj boravak u Beogradu je bila jednostavno fenomenalna. Nije ni čuto da, da, da mi je to ostala ka neka vrsta fascinacije. Znaš ono, mlad, pa mi, pa dobro jutro djezer i ono ne znam, u tri ure jutro se kvatariš, knjez i pivaš. Kako, ja. kako, kako nećeš biti fasciniji? Moram da ti pitam jednu stvar. Uh... Većina, većina stvari, odnosno većina takve vrste fascinacija negde proizlazi iz tog jednostavno neke vrste nostalgije možda za nekim boljim vremenom, ali u svakom slučaju nostalgije za našim godinama kad smo bili puno mlađi i puno ljepši. E sad ti nisi bilo u Beogradu jako dugo vremena tvoje očekivanja su u svakom slučaju velika, imali smo par puta navrata da pričamo, ne bojiš li se možda da li u, u uopšte negdje u nekom zapečku tvom stoji eventualno neka ta vrsta brige uh, da ćeš se možda razočarati kada vidiš Beograd danas nakon 30 godina kad si posljednji put bila ovdje? Da, hoć je jako dobro pitanje. Uh, naime, nekad kad razmišljam o Beogradu i o dolesku u Beograd, stalno mi posme srce piska, kao uh, Ono kada zamislim dolazak nakon Čovića, pa 30 godina nisam bila u Beogradu i prvo budem uh, užasno uzvođena i nestupila kad će se to više desiti. a onda me neka strepnja umrati jer znaš ono, pomislim toliko toga se dogodilo i uvrati me neki strah da, da možda nećem sve biti onako kako ja pan u stvari ja znam da nije sve tako kako ja pamatim, mislim, ako ništa čitam redovno, ej, novine pa sam informirana, osem ništa se događa. I, ovaj, ali ja imam jednu dobru osobinu, a to je da, ne bih ja to nazvala ružićaskim naočelama, iako mi često ljudi to kažu, ali ja sam sposobna, be, bez obzira na postanje neke ružne stvarnosti, ja sam usto ružnu stanost uvijek uh, uh, okrenuta onome lipome što paralelno s tom ružnom stvarnošću postoji. Znaš, isto kao i sad u Splitu, svi ne znam, grintaju na Kerumana, ona, ono. Sve je išla Korag, u kraju, više nije isti. Meni je Splitu, ono što je lipo u Splitu, to mi je uvijek lipo. Bez obzira ko bija gledonačajnik Splita. Da, a to, ne to, je negdje, to je negdje zapravo i najznačajnije i najbitnije u svemu. Da, bez obzira da, tako... ko bio i kakav bio, ako si ti sa ljudima koji ti prosto, ljudi, upravo to, da. I oni ti zapravo i čine Beograd Split ili ne znam ni ja bilo koji drugi grad. Tako da što se toga tiče i što se mene tiče, može ti slobodno doći sutra. Ja sam siguran da se sa te strane nećeš razočarati. Pa ja sam sigurna što se tiče ljudi, bar ljudi kojima komunicirano ovako, virtualno ovaj najčešće, najviše. Ne samo da se neću razočarati nego ono kakva sam, vjerojatno ću vam se svima pobacat u tu za zagrlja i razplakat se i tako, to bi sasvim ličilo na mene. Ovaj, a opet, čak i bez ljudi svaki grad ima onu neku svoju auru, znaš, Split je ima, znači to je baš onako bez ljudi. Ja tu aoru u osjećam i mislim da... Mislim da je to ono što ću također iz da potražiti kao te I ta aura će biti jako bitna. Ovaj. Znaš ono nešto što je uzravo? Ono nešto... Nema riječi za to. To su neke moje... Ono... Ba, ne, Ja te u potpunosti razumijem. Prosto ni jedan kerum, niti bilo ko drugi to ne može upropastiti. Pa, naravno, čak... to, to, to je nešto što možemo da govorimo kao duh grada ili tako nešto. E, e, e, e to. to. <laughs> e pa, Bobo, s obzirom da je li 30 godina zapravo se nisi pojavljivala u, u Beogradu, ovo je zapravo... Ja ne znam kako ste preživjeli taj period, aj e, reći. <laughs> Ali htio sam da kažem, ovo je zapravo tvoje prvo pojavljivanje u Beogradu za sada samo glasom. Da. <laughs> pa kako se osjećaš? <laughs> Pa ne znaš ono, kažu da ti se u životu događa ono čega se najviše bojiš Tako i ja, ja mrzim ove sve nove tehnologije I to znaš da neko priča da će moj povratak u feograd ići preko skype <laughs> I sušalica koje mi klize sa glave <laughs> E pa vidiš, možda se sutradan isto tako kao što si se sada transportovala Jeli novim tehnologijama glasom Ko zna, možda se sutradan transportuješ onako na klik Bobina projekcije u Beogradu Znaš šta, ja ću se držati tradicionalnih metoda i jednostavno ću sistu autobus i eto mene. Da, mislim da je to puno slađe da. Jeste, jeste da duže traje ali ovaj, neke, neke, neke neka dešavanja i događaj zapravo u toku puta od tačke A do tačke B od Splita do Beograd ili obrnuto, teško da mogu da se opišu tek tako, da ti imaš zaista, moram da priznam, neviđen dar da jednu običnu situaciju poput vožnje autobusom pretočiš u fenomenalan tekst. <laughs> pa, da, da, dobro, ja ovaj... Ja stalno prom, promatram, znači ja sam promatrač veliki. Tako da ti ko ja nalazila i šta god radila, mani su stalno uši i oči ovaj, širo otvorene i um, volim analizirati ljude, ljudi su mi u piti najveći izvor uh, inspiracije i fascinacije. Ja, ja sam doživotno fascinirana ljudskim bićima i, ovaj, um, i volim ih promatrati, i volim poslije opisivati njihova ponašanja, reakcije, ne znam ono, kretnje, stavove prepričava, znaš što mi onako dostao. Tako da ja. Ne moram ja sad putovati, ne moram imati ne, neki avanturistički čir da bi, da bi se meni složila priča. Ja odam do dučana po krugim i imam priču kad se vrtim. <laughs> pa, ja imam osjećaj nekada da bi ti imala priču, a da apsolutno nikoga ne sretneš usput. Pa pis, ja je uvijek imam, znaš, to je ovaj. <laughs> u, uvijek imam priču. Jednostavno, ja ne tražim priču. Priča dođe, priča dođe meni samo. Da, da, pa dobro mislim, svako od nas očigledno ovaj, bi mogao ispričati milion, milion sličnih pričica, međutim prosto nismo sposobni ili ih jednostavno ne primećujemo oko sebe nekako zatvoreni ili u sami sebe, u svoje slušalice o, kroz mp3 playere ili preko mobilnih telefona ili nemam pojma šta ti, ti, <laughs> da, i... ti međutim ti međutim nisi takva iako imaš svoj blog već jako dugo vremena nisi nekako poklekla pred, pred tom tehnološkom revolucijom? Nisam. Ja se, ja se s njom služem i to je ovaj... Tu joj odajem priznanje, znaš. Ali, ali ja sam i dalje širam otvornih očij u tom nekom stvarnom svijetu i dobro pazi i ta tehnologija, mislim, sve te komunikacije virtualne, Facebook, blog... Ne znam, i to je meni izvor inspiracije, jer opet sve te komunikacije, makar i virtualne, ne bi bilo bez ljudi, znači i tu su ljudi osnova. I, ovaj, tako da, ne znam, meni je sve priča u bit, meni je sve priča. To je to. E, a kad smo već kod tih priča, jako me zanima šta je sadržaj tvoje knjige? Da li su to priče koje si objavljivala, pretpostavljam da jesu, po blogovima, po e novinama i, i, i, i okolo, i šta se zapravo dešava sa tim? Ovako, za tu knjigu su izabrane neke od mojih najboljih priča. Kojih je biro? Pa recimo da smo to zajedno, ja i mm -hmm. urednicaskom s kom komuniciram, urednica iz te izdalaške kuće Jesanski Turka, ovo, znači, kad su se oni meni javili, dođažili su da im na izvjesnu količinu, nekoliko kila tih priča i onda se ja to njima postavila. I onda su poslije ovaj, malo to filtrirali, tako izabrali ko, koje možda bile najbolje da idu u knjigu. I, ovaj, s tim da knjiga, knjiga će... Ajme, smijeli li ovo otkriti. Ja mislim da smijeli. Knjiga počinje sa Četnikušom, naravno. A završava? <laughs> a ovako, prvi dio knjige će biti, u, u biti, ove moje ozbiljne priče. Um, a onda u drugom dijelu su ove, ajmo reći šaljive, humorističnice. Mm -hmm. Tako da knjiga na neki način na dva dijela podijeljena. I imam tri predgovora. <laughs> Ko je radio predgovore? <laughs> a ovako, čekaj, čekaj, čekaj, čekaj, čekaj, ali mogu da pogodim prvoga. <laughs> <Ajde>. <laughs> Petar Luković <laughs> Pa da <laughs> Drugi <laughs> Dakle, druga dva predgova. a Mislim, kako sam ja izgnjavila toga bitnoga čovjeka Petra Lukovića Ono, to je bilo, ono, kad će predgovor Oće li predgovor, ono a, Zato što knjiga trebala izaći još u treći mjesec I onda sam ja mislim, ono, ka, Da mora imati taj predgovor, je spreman i nakon je Petar to napisao i postao divan jedan predgovor. Ja eva čekam kad će izaći knjiga samo da se pročitaju taj predgovor. I ovaj... Međutim knjiga je kasnila zbog raznog raznih ovaj, problema i tako. I, dakle druga dva predgovora. Drugi predgovor je napisao jedan moj kolega bloger. On mm -hmm. ima blog koji se zove Brod u borci. Inače se zove Darko Veršić i ovaj, to je jedan divan blog, isto tako cijeli morski, morski blog, pravi blog. Um, a treći predgovor je napisao um, jedan moj dobar prijatelj, um, mm -hmm. gospodin Šegvić Edo Šegvić, to je inače čovjek koji je um, projektirao novu matejušku, znači novi izgled matejuške uspjetujem mm -hmm. mu zahvaliti njemu. Uh, i nije to samo uh, nova Matejuška recimo tipa Nova Riva znači ono što razlikuje Novu Matejušku i Novu Rivu uh, je to što je Matejuška uspjela unatoč uh, novom modernom reći, izgledu zadržati onaj topli duh Splita što se za Rivu ne može uopće reći. Mm -hmm. uh, Gospodina Edu Šedvić uh, je pratio moj blog od početka Uh, I uh, tako dosta me podržava u pisanju i eto zbog toga sam odlučila da, da ona piše također jedan predgovor i eto vidit da te predgovore kad knjiga konačno izađe. <laughs> Dobro, ja se nadam kad izađe knjiga da ćemo te konačno i videti ovdje. Pa ja se isto nada. Znaš što ja razmišljam o toj knjizi, ja, ja u stvari ne razmišljam o tome kako je to super što će meni izaći knjiga, nego razmišljam kako je to super da ću napokon dođu u Beograd. <laughs> dakle. <laughs> dobro, nažalost sajam, u stvari možda i ne mogu da kažem, nažalost, da si sajam uh, propustila s obzirom šta se sve tu pojavljuje i koliko tu raznoraznih ljudi dođe, mislim da će ipak biti puno iskrenije i puno bolje i za tebe i za sve nas, da se pojaviš ovdje na nekoj promociji knjige ali zapravo okružena ljudima koji te vole pa naravno, ovaj to je nešto čemu sad nadam i šta iščekujem već mjesecima i, ne znam, na momente mi se čini potpuno nestvarno. Ono, znaš, sanjamo dano kad ću ovaj, zakoračiti redakciju je novina. Znaš, ono kad se pojavi na vratima, a da vidimo sad bandu. Počastit pivom odmah na startu, veruj mi, čim, čim otvoriš Ej, vrata. Ne znam, ja... Ja, ja cijelu tu redakciju tako volim, ona nikad ih nisam biti vidim osim ako pojedinačno neke od njih i ovaj, ne znam, to mi je nešto kad pomislim na to, to mi je, ne znam, znaš koliko će priča izaći samo iz, iz toga, iz tog momenta, ono. Pađi da ne eksplodiraš u tom trenutku. Znaš, su više informacija, su više osjećanja, ali dobro, ovaj... Vjerujem da će to kod tebe se ispoljiti na jedan određen način, specifičan tebi. Ja sam se iskreno da ti kažem Bojo, da ćeš ti u određenim trenucima a super ti ide, moram da ti priznam ovaj, u toku razgovora jeli, u, u, u toku ove emisije, prosto zamučati jeli, ono što kažu, međutim to se ne dešava. Bobo, samo nastavi tu gdje si stava. Ej, hoćeš, <laughs> hoćeš da nastavimo dalje ili da pustimo Stranglerse? Aj, još jedan tvoj muzički izbor aj. aj može, može, može e, ali sama znaš, dakle pre nego što pustimo Stranglerse na tebi je red zapravo da objasniš zašto um, dakle priča o, o toj pjesmi o Stranglerse je opet za mene jedna jako posebna priča tu sam priču čak i napisala sam da na blogu to, to nije nikad bilo objavljeno u novinama Zamisli, ima priča smogloga koje nisu objavljene u ovoj novini. Ne mogu ok, da <laughs> um, Dakle, ja sam bila tad u Švicarskoj, to je bilo prilike 20 godina, i bila sam s nekom ekipom, išli smo, ne znam, to, to je bilo tamo u Bernu, išli smo na, u zobalu neke rijeke, i ovaj, u, u neki restoran na ručak, međutim, ja sam u jednom momentu, tako imala sam nekih privatnih problema, dosta kući, i ovaj, imala sam potrebu izaći, odvojiti se od ostalih i izašla sam iz restorana sjela sam u zobaru te rijeke i onako promatrala rijeku poprilično tužnikavo i tako I onda je u tom momentu do mene došao neki stari čovjek, baš onako starac sjeo kaj mene i počeo pričati na francusku Uh, I rekao mi je doslovno, uh, nemoj biti tužna, jednog dana ćeš ti biti na drugoj strani rijeke. Kjetljivać biš ti to. Znaš, ona je dosta pf, jedna uh -huh. neopisna situacija. Ja sam go onako zbunjeno promatrala i mislim se, majko, moj šta je ovo što? si pitala želim li ja biti na drugoj strani rijeke? <laughs> uh, mislim da on, on je izrekao pravu stvar, jer... Aha. Znaš, onako nekako ja sam promatila tu rijeku, a sa druge strane je to nešto gdje bi ja trebala se osjećati bolje, znaš. I ovaj, razmišljajući o to neki, o nekim svojim privatnim i ovaj, pričaju, u svakom slučaju on je otišao. Kako je došao, tako je i otišao. Ja sam uspala i vratila sam se u restoran kod e ekipe. I u momentu kad sam ulazila u restoran, u, u restoranu je... U, kao išla ta pjesma od Stranglesa, Midnight Summer Dream, znaš, i, ovaj, i tako jako me se dojmila i sad ništa, sad prođe ono, znaš, skoro 20 godina od tada, a ja nisam znala koji izvodi tu pjesmu ni ništa i tražila sam je godinama, znaš, je mi ostala povezana uz taj trenutak, jako neobični, čuni trenutak. I onda sam je našla tu pjesmu I uh, više se od nje nisam odvajala Znači od tada u biti To je pjesma uz ja napisala Najveći broj mojih uh, priča uh -huh. Nema različno se radilo O ozbiljnim ili neozbiljnim pričama Ali to, to, je, to je u stvari pjesma U koju ja pišem Pa Bobo, s obzirom da traje skoro pa 10 minuta o... Nije ni čudo <laughs> Neki <laughs> mogu knjigu napisati U tih 10 minuta A ono što ja očekujem od tebe pa vjerujem i mnogi drugi, je da za tih deset minuta koliko traja ova pesma, ti izvučeš neku od svojih priča koja si objavila ili možda čak i nisi objavila, pa da čujemo u tvom izvođenju kako to zvuči. Šta misliš o tome? Mm, no, nisam, nisam sigurna koliko sam dobra u izvođenju samoj sebe. Ova je, možda bolje neku pjesmu, šta znam, kad Što nira... god, može i pjesmica. Ajde, pustit ćemo Stranglerse... A mi ćemo se dogovoriti u pauzi. Šta ćemo i da ćemo. Ok? Ok, možemo. Ajde. turno-umetnički program edukativnog karaktera. Imetniški program izobraževalnega značaja. Sad je mojih pet minuta Bez kravate raskopčan A ako zbrišeš tram iz puta Plesak sam koji pleše sam Sad je mojih 5 minuta Uškama straže pjevaju A zora kada Noć proguta, one im pjesme vraćaju Mislim samo takve myśli, koje su zabranjene znam I kad se vratim, bit ću onaj isti Na stanici što moli, čekaj me Čekaj dana Danas su mi Stanem na prste, već su tu Da ih ponese Sklona je sreća, vite su Mislim samo takve misli koje su za ne znam I kad se vratim viću onaj isti na stanici što molim Čekaj me Čekaj A onda ću biti heroj tvoj za naše vječne sate Otirač sjena tvoga psa I bit ću posuda za djecu kava u posteli i ljubavnik sadna A onda ću biti heroj tvoj za naše vječne sate Potirač sjena tvoga psa I biću ću posuda za djecu Páva u posteli ljubavnih sadná. Myslím samo takve myslim, koje su zabranjene znam I kad se vratim biću onaj isti Na stranici što molim Čekaj me Čekaj me студно-метничка програма од едукативен карактер. the mirror we may just stop it from the mental velik narada muzika Mi tebe nego pušu da mi dado mir mir, brater, mir. Parove razbrojice. Ah. Ne znam koliko vas još ima, ali nas je ovdje barem dvoje na parave razbrojice. Bobo, prvi? <laughs> učila to u školi, prvi... I čeka, je li bilo ono prvi, drugi, ili se dešavalo o, da bude i rodno ravnopravno, pa kaže prvi, druga? A, ne, ne. <laughs> Nije, ja, Eto, vidiš odahle koren iz svih problema današnjih. Da, da, a? da. da. Je, je. E, napravili smo malo dužu pauzu ovaj put, e, prosto kako bi Bobi dali malo vremena da pročačka po svojim vladicama i da izvuče nekoliko pesama pošto smo, ne mogu da kažem obeća ali, ali spomenuli da, se, da će se možda desiti da će Bobo na kraju emisijice, a ostalo je svega još neki 15-20 minuta iščitati nekoliko pričica za laku noć u ovom slučaju će biti pesme nisam siguran da li će baš biti za laku noć ovaj, ali Bobo, evo dakle mikrofon je tvoj evo ovaj. evo Draga publiko moram vas obavijesti da sam pročačkala po svojim ladicama i našla samo račune za struju. <laughs> Ovako, sa e, sam neke tri, četiri ovaj, pjesmice, evo kao prvu ću pročitati jednu koja se zove Dnevnik nezaposlene, kao što je, kao što je i sam na, naslov ovaj... Govori, pomalo pomalo je autobiografsko delo. E, molim? <laughs> Rekao pomalo autobiografsko djelo. <laughs> Prilično autobiografsko. O, ed, napisala sam je da u periodu kad sam bila nezaposlena prije nekoliko godina. Sada sam opet nezaposlena. Ja ako ne ostanem bez posla svako dvi, tri godine, koluda luda sam. O, ovaj, dakle, dnevnik nezaposlen. Danas ću se opet javiti na oglas možda to bude spas za ranjenu dušu, za jutra bez smisla, za račune o struje, za telefon što se više ne čuje. Danas ću se javiti na oniji oglas pa ćemo opet pitati da je li imam dice, kada je to neki handicap, da je mi problem dvokratno. Ma koji problem? Za one vaše 2000 radila bi i četverokratno. Javit ću se danas na još jedan oglas sredit ću se i doći malo ranije. Misliću pozitivno izgledat baš kako triba. Samouvjereno, al ne previše. Skromno, al da mi na čelu baš ne piše kako sam u stvari očajna. I posudit ću u matere za autobus, kak kad sam bila cura. Obećat da ću joj sve vratit, ona će me pogledom pratit pa uzdahnuti. Samo se ti čerce zaposli, pa ćemo mi slaviti. Danas sam se javila na još jedan oglas gdje su me pitali da je li mandite. Ma vratit ću ga u rodilište, samo me zaposlite. Obećajem da neću na bolovanje, da ću radit osam dana tjedno za one vaše dvi tisuće. Sve što mi je sada sve to, postat će sve jedno. Bobo, ide to. Ne čujem te. Reko, ti to. Oh, e, sada jedna, samo sekundu. Aha. Um, dijete miješanog braka. Još jedna autobiografska. <laughs> Pretpostavio sam. Otvorili smo se uvo, Bobo. <laughs> ja sam dijete miješanog braka, one države uzdanica, a ovoj kukavni zamlata. Ko greškom naručena miješana salata. Od onih koje preventivno koknu na početku svakog rata. Persona non grata. Non granata. Rata, tata, tata, tata. Ja sam djete miješanog braka, zbunjeni vojnik između dvije strane. orientacije nejasne, nepopularne. Produkt nečije je neslane šale. Živci mi nenormalno rade kad se tata i mama onako izmiješani svade. Jer na koju gostranu ja stao, garant i ziher sam najabao. Idemo dalje, Bobo. Još jedna autobiografska. Ti si odlučila da se ogoliš ovdje, izgleda, a? Do kraja. Um, a sad nešto nježnije ipak. Dobro, slušamo. Malo je tu ta moja ovaj, fascinacija, a moram da dođe do izražaja. Pa na kraju krajeva živiš na moru, pa mislim da bi bio red. Da, ne da živim na moru, ja živim more. Živiš more, lepo rečeno. <laughs> šutnja. Najviše volim ribe jer šute pa samo njima pričam svoje tuge ljute. Zaranjem s njima u zelene dubine, zašutim s njima u modrini tmine. Zagr nas more nježno i poljubiti vlje ništa tako divno kao more. moje nije. Eh, kad se ja i more namirešemo, ja mu se smješkam, a ono me mami. Oduvijek smo tako ja i more sami. Bobo, pustit ću suzu. <laughs> ja sam odrastao na moru. <laughs> I ovo onako malo. <laughs> e, vidiš šta sada ljudi propuštaju? Što te nisu pozvali ovdje, što te nisu doveli i ne znam ni ja šta već. No dobro, ja mislim da ćemo mi to nadoknaditi. Um, ja se nadam. <laughs> Um, poželim. poželim se sklupćati je tebe onako neerotično. Možda ti prstima samo dodirivati kosu. Da šutimo šutnju samoće kod dva luđaka, klošara, dvi alge isprepetene vitron. Dva broda besidra da se čutimo i slutimo crni i modri i slani i mokri. Poželim. More moje, Došla sam do tvojih obala samo da bi pogled znati želim bacila, a onda sam poželjela uho prisloniti na tvoj val i zaigrana tako modrim zvukom očarana, u pjenu tvog vala zapetena, probudim se na jednom u spućine tobom zarobljena. Tam terem <laughs> Bobo! E? Ja mislim da tvoj dolazak u, u Beograd sljedeći put, odnosno ili prvi put nakon toliko godina, ovaj, može značiti i tvoj nepovratak. <laughs> <laughs> nakon svega ovog i nakon ove večerašnje emisije, nakon ovoga što si iščitala, ja se bojim da ćete neko tako privatit i nećete pustiti da se vratiš nazad. Pa, recimo da bi to bija trenutak kad bi se Beograd u nesrećija, a spet u <laughs> A, Bože moje, <laughs> nećemo se tako igrati. E. Ima se, dovoljno i bez <laughs> ne, Mislim da bi nam samo uljepšala <laughs> bitisanje oh, pa. u ovom gradu. Pa. Bobo, Ej. evo, približili smo se kraju emisije, ja mislim da je ovo bilo savršeno, mislim, bolje da ja ne klarim više ovaj, svojom pričom o, nakon ovih tvojih pjesmica o, ostaje nam samo za kraj da se odjavimo odnosno da se ti odjaviš ja imam još možda minut, dva na kraju da, da, da prosto kažem još riječ da, dvije da ali, jesi htjela još nešto? jesam, jesam reci, reci, reci. Ajde, sad je maslinovo ulje Čeka moraš ostaviti Ova. broj telefona ili e-mail ili ona što je možda najbolje Skype. Kako ljudi Tako, da te nađu i kako da dođu do tebe? Upravo u vezi sa Skypeom. E. Ovaj moram još nešto reći. Uh, ja, ja stvarno ovaj dakle već, već se dalo ovaj svatit da ne volim te neke tehnologije i to i te komunikacije preko Skypea, to mi noćna mora. Imala sam užasnu tremu prije ove emisije. Um, pa sam išla na Facebook se ovaj, izjadat svojim uh, Facebook prijateljima koji su automatskim čistom se ja pojadala, ovaj, svi pohrljili da me podrže i da me ohrabre i ja ovim putem im se samo želim zahvaliti i da ih obožajem. Eto, to znači da reću. I naravno pozdraviti sve čitatelje i novina i sili beograd, naravno vidimo se, ja se nadam uskoro. Dobro. Bobo, ostalo je da odjeviš završnu pjesmu. Emanuel. Ajme, da. U, super kraj. <laughs> A, Emanuel, zašto? Zato što je to još jedna moja fascinacija. Bože, ja sam jedno kronično fascinirana stvore. Izgleda. Da. Ovaj, ta pjesma, zato što, što je ona za mene... Ovaj, Francuska u malom, eto, Francuska u nekoliko minuta, tu mi stane cijela. E, francuska je zemlja koju ja obožavam. Znaš, ono, kad se svira a se ljeza negdje, ja spontano ustanem na noge, ono, toliko je obožavam. Ovaj, volim taj jezik, volim mentalitet, volim kuhinju, francusku, volim vino, Francusko, sve što je francusko. Pa eto, zbog toga ta pjesma. Ok, što se mene tiče, bilo je dovoljno našeguranca da bi mogli pričati još Oho oh, ho. Oh. Nažalost nemamo nemamo ni vremena više toliko. Uh, Emanuel, za kraj Bobo, bo hvalati puno, a mi se šta ja ti kažem, vidimo u Beogradu, je l' tako? Da. Ja. Hvala tebi i vidimo se da. Ala <laughs> <laughs> bok. Ajde bok. Meil du dit mon chot lucard de Manuel qui bacqueur à perdu. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel Qui vit corps à cœur déçu Tu es encore Presque une enfant Tu n'as connu Qu'un seul amour Mais à 20 ans reste sage l'amour est trop long voyage Mélodie dit d'amour chante le coeur des manuel toujours Cher plus loin viendra l'amour Sur ton chemin. cheminmage Mais le dit d'amour chante le coeur d'Emmanuel Qui pascca à corps perdu Mais le dit d'amour chante le corps d'Emmanuel. Svega, meni nije preostalo ništa više nego da zahvalim Bobi na večerašnjoj večeri, na pesmama koje je pripremila. Nadam se da ste uživali. Ostalo je još svega pet minuta do kraja Kupeka. Slušamo majke sa najnovijeg albuma. Pjesma se zove Moja ljubav, a nakon, nakon Kupeka slijedi super sajz. Ostanite na netalasima Novog Radio Beograda.